Самари, Бугу, конки, лугарісти, повики, заволоки, сіроми і нетяги, людо назбиралося біля двох тисяч. Однак на бучках і далі нас було лише кілька сотень, бо нічей не хотів виказувати свого притулку. Потоцький, довідавшись про мою втечу з Чигирина, звелів полковникові Канівському, щоб той з полковниками. Чигиринським і Переяславським, не йшов на Запоріжжя і погромив того бунтівника, впен стинаючи всіх учасників ребелії. Не обминув коронний гетьман своєю панською ласкою і тих, хто був коло мене. Писав усім, хто при Хмельницькому пробуває, аби з тої своєвольної купи розійшлися, а самого Хмельницького видали. Інакше майно їхнє на волосці буде пограблене, сім'ї побиті, і він, коронний гетьман, з військом кварцяним, доти не вийде з України, доки йому Хмельницького не видадуть, і козаки не підкоряться. Підпис був звичний. Миколай Потоцький з Потока, Каштелян Краківський, гетьман Великий Коронний, Барський, Ніжинський, ецетрі, ецетрі, староста. Тому писав, «Не були це погромлені і опокорані сеймовою та клацяним військом реєстровики, які, маючи перед очима жовніра, сиділи кожен так покірно, що і волк, упавши в яму, не сидить покірніше. Звібались тут справді вільні люди, люди своєї волі, які кпили з усіх сил земних і небесних, не те, що гетьманів його королівській мості». «Який, кажеш, гетьман?» «Великий чи маловеликий?» «Малодобрий», примітка, так тоді називано «ката». «Сюди б його і за того не взяли, що коням свистить, як воду з себе пускають». «Хай там мух на палі набиває, а комарів колесує». Відпиши йому, пане писарю, як у тому псалмі «Окульосвідент ет нонгабент», «себто по-нашому не дав Бог свині рогів». «Стілик пише йому, що хмель сюди одну свою голову приніс, а назад треба всі наші виносити. Гилу живе пан Потоцький. А тут з'явився на січі якийсь священник і збирав натовпи козаків, виголошуючи їм химерні казання. Аж самі вони втерпів і списавши, «Приніс мені їх на бучки, може, щоб звеселити мою душу». Казання було довге. Від сотворіння світу, Битви Архангела Михаїла з Люципером, виліплення Адама з глини і народження Єви з ребра Адамова. Розповідалось про райське яблуко і про вигнання Адама і Єви з раю, після чого на світі як лихо, так лихо, як біда, так біда, бо велів Господь панщину робити, а до церкви не велів ходити. В запусти Богові нічого не давати, корчми не минати і за нею, як за матір'ю, перебувати. Та й перепустив на нас орду татар, турків і тих нечистих ляхів, які стовпи, що на них наша руська віра опирається, довкруж пообгризали. Ти, Боже ж мій, пообгризали, Петрівку підгризли, Спасівку підгризли і Пилипівку. Ото ще один лише стовп не обгризаний – на якому великий піст стоїть. А коли його достатку обгризуть, тоді вже всю нашу благовірну Русь чорт побере і в трапезу до своєї матері чортової занесе. Чого нас Господь борони? Амінь. «Що ти за піп? поспитав я саміло. «Каже, твій сповідник. Отець Федір?» – не повірив я. Так зветься. ж знаєш що зінові?» спитав би, кого не знаю Тоді сповідника тобі треба найперше Ой, не поможе Ну, скажу, що бачу, що чу, що кусав А що тільки нюхав До чого доторкувався гріховно А до чого руки були короткі А хто нам доточить рук, самі йми? Самі й доточимо? Поїдеш зі мною до хана і от це Федор привезе Січ. «Може, розкаже татарам, як Михайло з Люципером бився?» «Як то воно там?» Саміло, сміючись, перечитав ще раз. «А Люципер з усього скоку, та Михайла в щоку. Як же крикне Михайло, гей, тепер же не бивши кума, не пити пива. Та як кинеться до оруж'я, до ножа, до чечуги і мачуги, до меча та до беча, до самопала, Щоб лупити Люципара непомалу. От вступали мене людські голоси завзяття людське, сміх і відвага. І я сам від того всього почувався дедалі душним, Розпростувався, підносився вище і вище, Ставав видимою аж у далеких столицях, і хоча ще не збагнули там, хто я й що, ще не знали, як назвати мене, чи не слухняним грішником, чи злочинним бунтівником, чи великим Спитлем, та вже затривожилися і до гетьмана Потоцького полетіли поради велінні від благодійника козацького киселя, від воєвода Краківського Любомирського, від канцлера Коронного Столінського, і від самого короля. Гетьманові коронному радили стриманість і розважливість. Писано йому, що Хмельницький пішов на Запоріжжя тільки для того, щоб розпочати війну на морі, що військо кварцяне в козацькі городи на Україну вводити передчасно, що до Хмельницького треба послати для переговорів знаючих людей а не дратувати його і гультяйство, зібране на Запорожжі, погрозами і залякуванням. Димав злагоди коронний гетьман із своїм гетьманом Польним Калиновським. Калиновський ще з осені наполягав,